Не вірилося, що все це сталося на землі, де жили розумні істоти, котрі називалися людьми. Ми їхали ніби через неземне місто, а місячною поверхнею, заваленою уламками гірських порід. Мій мозок і серце скувала ця страхітлива фантастика. А вранці ми опинилися серед лісу, що запливав сніговою кашею. Я з жахом дивився як акуратні хромові чобітки Ірини провалюються в мокрий сніг, під якими цямкотить крижана вода. Лише рентгенівська апаратура та інше медичне приладдя були звалені на завчасно підготовлені дерев'яні настили, таксяк укриті брезентом. Ковдри, матраци та госпітальну білизну знесли до єдиної землянки, яку встигли побудувати до переїзду госпіталю. А сотні медсестеріг лікарів, бризкаючись під чобіт сніговою кашею, вишукували сухіші галявини, де можна напнути намети. Бочки з під бензину були заздалегідь пристосовані під печі. Там і тут пиляли колоди, аби волочим зігрітися та обсушитись у наметах. Триярусні дерев'яні нари заготовлено завчасно, на них встановлювалися санітарні ноші, і ліжка таким чином були готові. Надвечір ми вже відчували себе в затишку. Печі розжарені до червоного. Мало кому вдалося стягнути з себе мокрий одяг, сушили його не роздягаючись. І хоч як це дивно, застужених не було. А наступного дня лікарі та медсестри майже по коліна бредучи весняною водою носили в розташування майбутнього госпіталю повалені і звільнені від гілля сосни. Рубали їх досить далеко, аби не демаскувати майбутніх землянок. Треба, мабуть, пояснити, що котловани для величезних землянок підготовлені ще під час відступу наших військ, але тоді під Вязьмою не затримались ні війська, ні госпіталь. Згодом санітарне управління фронту прислало нам на допомогу будівельний батальйон, сформований із бійців, що видужували. І вже місяців за три у Пижовському лісі виникло підземне медичне містечко на 7 тисяч ліжок. Від станції Пижовка, куди прибували санітарні поїзди, Втягнулася вузкоколійка, якою німецький мотовоз скотив дюжину вагонеток, на кожній з яких були припасовані шестеро нож із пораненими Колія бігла через усе містечко, над нею висіла маскувальна сітка Весна надійно ховала нас у зеленому лісі, в землянках потроху висохло і ми навіть полюбили творіння власних рук Розуміли, що тут нам доведеться жити не один місяць, а принаймні рік Так воно і сталося у моєму гіркому дитинстві, безпросвітній нужді, що переслідувала аж до військової служби, я не знав по-справжньому щасливих днів. Тепер, інколи блукаючи лісом, я спинявся перед квітучою галявиною, озирався довкола і радів світові, що видавався мені прекрасним. У крим'янистих безводних донецьких степах я завжди мріяв про ліси. І ось та мрія ожила. Прекрасний ліс шумів довкруж мене. До серця підступали відчуття, що будили поезію, і вона сама вихлюпувалася на папір. Так народився вірш, який відкриває мої повоєнні збірники. Щасливі, хто бачив ущерблений місяць в імлі Поранковій. Але ця іскорка поезії впала самотньо. Вона не покликала за собою інші. Вже десь у 46-му році. Я приклав два-три вірші, написані російською мовою, поставивши під ними відповідні дати Мало, дуже мало, майже нічого Навіть не розумію, чому я так відсахнувся від поезії в роки військової служби Адже в свій госпітальний період я мав і час, і умови на літературну працю Мабуть, таки правий був Первомайський, аби стати письменником Треба, бодай, кілька років пожити у справжньому літературному середовищі ми, звичайно, спорудилися, яке таке житло і для себе. У нас з Іриною була окрема кімнатка в мазанці, збудованій на зразок українських кошар. Цей метод будівництва започаткував я. Слідом за мною почали споруджувати такі мазанки для медичного персоналу і інші відділення. Робилося це так. У землю на висоту будівлі закопувалися стовпи, обпліталися лозою, відтак із двох боків обвальковувалися глиною. Ото вже, власне, і були стіни. Так само напліталося і навальковувалося горище. Зосики виготовляли дранку, це було щось схоже на гонт. У в'яземських руїнах відшукали дротяний канат, рубали з нього цвяхи, якими прибивали цей гонт. Таким способом виготовляли дах. Цеглу на печі також возили з міських руїн. Стіни і стеля були горбаті, як у нашій рідній споруді, котру мати називала домом.